Хвилин. Радіо родина затишок у кожну оселю. Радіо «Родина» вітає усіх юних слухачів на хвилі першого каналу «Національного радіо». У студії Христина Брянцева та Марія Вовчок. Добрий день, друзі! Сьогодні у випуску «На вас чекає»! Різні цікавинки про нашу рідну мову, які підготував доцент Київського педагогічного університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко у програмі «Загадки мови». Сьогодні йтиметься про силу мовленого слова. Поміркуємо про те, які почуття викликає останній дзвоник і дізнаємося, який настрій панує в серцях цьогорічних випускників. А програма «Старшокласник» розкаже, як завдяки власним знанням можна отримати путівку до Греції та чого можна навчитися на заняттях у гуртку психології. А також поговоримо про вплив змій на навчання та відпочинок молоді. Але перш за все, дозвольте друзі вас привітати із дуже довгоочікуваною подією – завершенням навчального року. Саме сьогодні у навчальних закладах відбулися урочисті лінійки, а дзвоник гучно сповістив про початок канікул. Проте багатьом старшокласникам, а саме випускникам, до відпочинку ще далеко. Адже попереду зовнішнє незалежне оцінювання, до якого старанно всі готуються. І ще мають трішки часу, аби повторити необхідний матеріал. Тож, не зважаючи на офіційне завершення навчання у школах, деякі уроки все ж таки будуть. І на радіо, до речі, також. Наприклад, урок української, який навіть на канікулах готуватимуть для наших слухачів ведучі програми «Загадки мови». О, цей урок, Христино, я думаю, є цікавим не лише для школярів. Знаю, що і багато дорослих із задоволенням слухають програму «Загадки мови». Зізнаюся, Марічко, що її прихильницею є і я. І зараз між тим чекаю на черговий випуск. Тож пропоную всім разом послухати. Добрий день, дорогі слухачі! Сьогодні ми поведемо розмову про енергетику, яку має слово, мовлене людиною, а також слово в поетичній оправі і в пісні. Справді, у Святому Писанні сказано «Мова не полова». Що означає слово «полова»? Звернімося до словника. Це слово має два значення. Читаю. Перше – відходи при обмолочуванні і очищуванні зерна хлібних злаків, льону та деяких інших культур, що використовуються переважно як корм для тварин. І друге значення – словом «полова» називають щось невагоме, несерйозне, таке, що не має цінності, суттєвого значення. Отже, біблійний вислів «мова не полова» має таке значення – «мова не сміття». Справді, словом можна ранити когось чи навіть убити. Водночас ним можна приголубити і врятувати. Тож, без сумніву, слова мають свою енергію. А ось цікаво які? Про це ми поведемо розмову з нашою постійною учасницею загадок мови із досвідченим учителем української мови і літератури, методистом Київського університету імені Грінченка Надією Матвієнко. Добрий день, Надія Володимирівна. Добрий день, Олександр Миколаївич. Ви не вперше берете участь в нашій програмі. Ми з вами вже спілкуємося кілька років, що найменше. І ваші Частенько. передачі наші Частенько. слухачі дуже люблять. Я думаю, що сьогоднішня наша розмова буде цікавою і корисною нашим слухачам. Сьогодні ми ведемо розмову про те, яку енергію мають слова які слова мають? Чи мають енергетику звичайні, буденні слова, які ми вживаємо чи не щодня? Там, стіл, школа, батько? Кожне слово обов'язково несе якусь сутність. Позитивну, негативну. Але в слові є та зернина, що обов'язково про себе заявляє. То стараємося щоб слово тільки гладило душу, а не ранило її. Я знаю, що ви з Довженкового краю, родом, та? так? Так, так. Які слова от із того краю вас супроводжують усе життя? От такі енергетичні, наповнені, насичені. Моя та Сіверщина, вона тримає мене на білому світі. Ото тільки приїжджаю і поринаю в словесне море. Як поживаєте? «І як там у городі вашому місці?» І зразу воно мене повертає от те батьківське середовище, у ту землю мою рідну і моїй, можливо, іноді зболеній душі. А дає те добро, яке тримає мене дійсно у цьому світі. Давайте заглянемо глибоко-глибоко у те слово. Звідки воно бере свій корінь, свій початок? От сьогодні, 24 травня, день слов'янської писемності, яка зв'язана з іменами древніми-предревніми Кирилу, і, і я по радіо чула, вели інтерв'ю, запитували киянта, хто ж такий Кирило і Мефодій? По-різному відповідали. Але обов'язково треба відмітити, що Кирило і Мефодій – це наш слов'янський початок. Хто ж такий Кирило і Мефодій? Народилося в Візантії, Батько грек, наголошую, не знаю достовірно чи ні, мати слов'янка. Одержали виховання в аристократичному середовищі, але виросли на слов'янському наріччі. Де сила і де енергетика. От звідси і початок кирилиці і глаголиці. Звичайно, більшу роль відігравав Кирило. Він Костянтин, а у миру вже став Кирилом. Так чому ж саме взявся за слов'янську азбуку, брав за основу грецьку азбуку, а відчуваючи дух і нюанси, ментальність слов'янської літери, слов'янської слов букви, слов'янської азбуки, він і взявся, Кирило, за власне слов'янську азбуку і писемність. Ну, а що таке літера? Літера складає слово, а слово складає мову. І йдемо у такій хронологічній послідовності. Ну і з мовою набагато трудніше. Треба ж було торкнутися книжної мови. Перша мета була нести християнство слов'янським народом. Так, так? так Бо якби так, читали це так, письмо грецькою мовою, так, так, так, так то, зрозуміла так. річ, що люди в церкві не розуміли, про що йдеться. Цьому а це ж якраз перід впровадження християнства на слов'янські земля. І тому торкнулися вже від азбуки до слова, від слова до книжної мови. А книжна мова фразеологія це трудна річ, термінологі і високий рівень, одним словом, це вельми тонка, трудна річ. Так що, дорогі співвітчизники, дорогі земляки, пам'ятаймо, корені нашої мови. Звідки вона прийшла, наша мова? Із 9 століття. Ще один такий нюанс. Нестор Льописець відмітив у повісті минулих літ, що слов'яни географічно розкидані на вельми великій території, а об'єднати їх повинне слово-мова. То єднаймося у слові і в мові, у нашій древній мові, слов'янській мові. До речі, кияни подякували Кирилу і Мефодію чим? Пам'ятником у okay, Києві, так? так? Тобто вона особливому Місці mm -hmm. неподалік від Михайлівського собору, так? Так, так, ось ставили... так до речі, це пам'ятник такий, знаєте, із трьох частин складається. По центру стоїть княгиня Ольга, хто не був в Києві, обов'язково, коли прийдете, подивіться, надзвичайно красивий, з білого, італійського мармуру, ліворуч Кирило Мефодій, праворуч Андрій Первозван, який передрік. До речі, ми про це теж читаємо. Повісті минулих літ, що на цих пагорбах буде стояти золоточоле таке місто. Так, отож, задумаємось, чи ми меншовартісні, чи великовартісні. Це студіяни. справді, згоден з вами. Триває програма «Загадки мови». Ми далі ведемо розмову з Надією Матвієнко про енергію українського слова. Надія Володимирівна, якого звучання набуває слово в поезії? Чим воно особливе саме в такому віршованому контексті? Поезія це дуже тонкий матеріал. От сьогодні хочу звернутися власне до слова поезії Ліно Костенко. Є у неї така поезія, і уривочок на виду. В такому плані. Люблю Чернігівську дорогу, де й досі моляться Стрибогу. Хто такий Стрибог? Язичницький. Але він був вісником атмосферних оцих явищ. Чого до його звертались? Молили, просили дощу. Дош... для врожаю. Дощику просили. Mm -hmm. Це одне. Друге. Там шлях. Переходять у повні. Це теж велика ознака. Перейти людині не з порожнім відром, а у повні. Так. Доброта людська, добро. Десь під осінь у кожному селі на городі копають люди картоплі. Хмояти картопельку, обов'язково ж до картоплі треба звернутися. Третій штрих і на кінець вінки. Цибулі бурштинові висять на всіх тинах, ну ж треба бурштинові колір золотистий, щоб ця цибуля була Солочний, героїною, так. соковита і красива, кольору янтарю. І епіцентр, кульмінація, а от сидить бабуся, як Деметра. Ви чуєте, куди? Заглянула Ліна Костенко. Ота бабуся своїми мозолястими натрудженими руками продає моркву у відерці. Але ж вона богиня Деметра. Диметра. Хто така Деметра? Це обов'язково треба відмитити, що Деметра богиня землеробства і родинної аури. Тож треба до цієї бабусі. Ми так дивимось, продає морпочку. Ні, вона отими своїми мозолястими натрудженими дженими руками сотворяє, теж звернусь до слова, сотворяє диво на землі, збираючи і і все, я зразу згадую, от їду, а ця дорога устелена, і картопелькою, і редькою, чим хоч та підходиш, і зніть картопельку, купіть картопельку, не кропила, от жука, ну може там рази покропила, стільки тепла й добра в цьому проханні, простої трудівниці, дійсно, Деметри, чуєте? Не просто бабуся, а богиня, і далі закінчує Ліна Костенко, так І довго світяться В душі ці неймовірні Натюрморти Уздовж доріг на спориші знову натюрморт з французької мови слова. Воно не заявляє про себе чужиною. Ні, воно вписалося у наш теплий, рідний, дорогий український спориш, нехай і натюрморт, і спориш, гріють. Знову скажу нашу душу. Наді Володимирівно, ну, от ви зараз згадуєте там цибульку, спориші. Хоча ми Добильку. повертаємося десь і до міфології античної так, згадуємо богів. А так. скажіть, а от ці слова для мене, наприклад, вони вічні, живі. А сьогодні ера інформ інформаційних технологій. Скажіть, а от є слова модні і немодні, так би мовити, на вашу думку? Ні в якому разі. На слова немає моди. От мені пригадується знову поезія Віталія Березінського. Намиснику сяє фарфору гора, а рядом Тимніє Макітра стара, яка вийшла із моди. не на смішнику говорить поет. «Звернися до старовини, тобі обов'язково прекрасно буде згадати слова». Щось скільки літ перетерлося в тій каструлі, і не зайвими будуть і з маком коржі в тій же каструлі, і не вийдуть із моди вареники в тій же каструлі. І далі, як з ностальгією, поет згадує, коли особливо щемно, я згадую свою домівку нехитру. Їду додому, згадаю макитру». Обніму свою маму і нишком ще раз загляну в макітру. От вам і макітра, де я ніколи в житті ні коржів, ні вареників не поміняю на піцу сучасну не хочу. Вислухайте програму Загадки мови, методист Київського університету імені Бориса Грінченка, Надія Матвієнко, і далі з нами ділиться своїм досвідом. Надія Володимирівно. Ми говоримо сьогодні про енергетику слова. Бели розмову про звичайне слово, яким послуговуємося ми з вами в житті, про слово в поетичній оправі. А ось слово пісенне, гарних пісень багато, але лише деякі з них стають народними. Як ви гадаєте, тільки через гарну мелодію чи через слово вони такими стають? От на думку мені прийшли слова Олександра Білашан. З усіх найвищих нагород вважаю пісню, що заспівав її. Народ, народ. Народ. От, власне, серцевину кожна пісня бере дійсно із обробки народної І Мені зараз «Хмелю, мій хмелю, хмелю зелененький». Як вона дійсно із сивої давнини описується всьогодення, вона ніколи не постаріє ця пісня. І знову ж приходить у пам'ять пісня про рушник. Вона ж вічна, свята, материнська пісня. Згадував колись Малишко і Майборода. Плили у човні, і раптом ця пісня. Кажуть, а чиї слова й музика? Народні, теж найвища оцінка. Бо хіба можна замінити і слово пісню, яка приходить до нас від авторів, яких називають народними. Дорогі слухачі, наша програма звучить упередень Великого Свята Киян. Ми в ці дні святкуємо День Києва. Його важко уявити без духовного гімну столиці, слова до якого написав Дмитро Луценко, а музику Ігор Шамо. Надія Володимирівна, у чому успіх цієї пісні, адже вона стала вічною? Я коротеньку історію дам до цієї ага. пісні, згадує Дмитро Луценко. Сижу собі в скверику, до мене підходить молода пара, аж світиться юністю і глибоким коханням. І він дивиться чарівно в її очі і так душевно до неї звертається. «Ну як тебе не любити?» Це істинна правда. А мені, Дмитро Луценко згадує, зразу прийшли ці слова. Ну як тебе не любити, Києва мій? І пішла, полетіла, легко крила, пісня про Київ. Очі дивляться хани Серцем них приймуть. Хай розкажуть про хані як я вірно люблю, буду мрити. Володимирівно, а ось в чому ж енергетика от полягає саме в цій пісні? І знову ж до поета Михайла Шевченка згадує, як був у Болгарії з делегацією «Сидимов Софії». Біля із скав'ярень І раптом грає море зелене І підхватили всі враз цю пісню Полетіла високо-високо пісня Про наш древній красень Київ Що об'єднало древній красень Київ Пісня Київ і мудру Софію Хай буде пісня завжди у нашій душі Міч на Мирним лагідним сном ген вогнієк на миско розвіли над Дніпром На сам кінець, Надія Володимирівна, ваші побажання нашим радіослухачам. Ну що можу сказати? Я не багатого роду, але пісенного роду, українського роду. І як би не було тяжко на душі, а своїми крильми торкнеться слово своєю енергетикою і пісня. І ми будемо по-іншому дивитися на цей багатий, многоликий світ.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 Радіородина рідною мовою про найрідніше. Нагадуємо, ви слухаєте Радіо Родина у студії ведучі Христина Брянцева і Марія Вовчок. І все ж найголовнішою подією сьогоднішнього дня є свято останнього дзвоника. Удвічі важливим цей день є для цьогорічних випускників.